So, come on. Baitatun nitu norten! Eusperik asko. Bueno, eh, ongi etorri bai noi, eta bai eh, ikuste etorri zaten noi, eta bai jarraipen eitxa etorri da komunikabidei, eh, ontsiazikoa prentsagarra irakurtzen, bi mikroak dauzkun ean. Gertatzen, ahi kontzeko menatzeko garrit, e, prentsaurrukoa bukatutakoan ez mohitzeko zehiduan Piskat agarazkizak eta eta gitzulako eleku Dizinentetatik eta bueno, ba, ikusten saeten Ope, prentsaurrukoa bukatutakoan Piskat hitzu hitzen mozue, ba na, Ondo, gero ama biz, e, bukatutakoan Gero, dira pintxuak eta banatuko kaitzu eta hori, danohan garritza eta Zahete, vertako produkteak eta Eta Oitxe, irakurketia memohatik Prentsaurruak garritza garritza garritza garritza GORRU MEN BILU GARAM, AMARNAKA BASERRITAR GONBIDATU DITUGUN BESTE hainbat BATERA KIDEKIN BATERA Gure kulturarekiko, erriarekiko eta lurarekiko loturan lan egiten duen eta egin nahi dugun baserritarrak Gure lurre eta bizitzak zuntzitzen dituen kapitalismoan bestelako bizi eta jendartere bat eraiki nahi dugunak Eta gure lan jardunetik ekartenak eginez, gainantzeko herritar eta eragileekin batera, egin nahi dugunak hori Mundu ere eta injustu honetan, privilegia tutsat gauzkaten mendoralean, urlanez ezkaltzen dira bizira itenebako begarrasko ditugun lurrak. Ineura estoan trenbat egiteko. Duzikla gaitezkean ondakinak erretzeko. Jaten duguna bengerien goa multinezunaren ekartzen dugun bitartean. Auzkalo non ekoiztua. Auzkalo nola ekoiztua. Zeran baldintzatan. Nola karria. Eri gutxi ez eta bertan ekoiztutakotxat hartzen duguna denzatean handi bat menteko eta zunean ekoiztua da. Bertako eznea edaten dugu. Baina Brasil bosoka jaten duguna behiarena. Bertako tomatea jaten dugu, baina Euskal nongo eldika gaiekin, modu hidroponikoan ekoiztua. Eta honela beste enbat adibide. Baserritarrak lehenik eta Euskal Herria ondoren erabateko menteko tasunean mantentzen gautustenak. Esan bezala instituzioetatik bultzatuen den eredu honek baserritarren autonomiaren galera ekarri du. Baldintza esink askarra aurrera egitera behartu ditu baserritarrak. Baserri, baserri produktibo asko galdu direlarik asken urteetan. Daldi honetzen txurik, esan dago gauzak beste modi batera egiterik. Bai, dago, eta hori aldarrikatzera gatoz gau. Hain zuzen ere, alternatiba badagoela aldarrikatu eta horrein garrantzitsua den, helikadura buru jabetzaren gaia, gizartearen eta instituzioen egunerokoan kokatzeko sortu dugu basergia hogetabat, gipuzkoako baserritarron elkartea. Utsune argi bat nabaritzen dugulako gipuzkoan zeregin horretan. Eguneroko jardunean arituko gara. Gure eta baliabide naturalak nekazaritza abentzen txai daukorrerako, hau da, produkzio kasanagirako erabil daitezen. Lurri gabekoek lurrak eskura hitzaten. Emakume da dagokien garantzia itordakien. Egitar guztiok, baina batez ere txikienek kalitatezko helikabaiak jateko eskubidea bermatua izan izate, dezaten. Baserritaron lan baldintzak du bindu eta agotasuna berezkuratzen. Gure errikidei baserrietako ateak ireki eta egiten dugunaren garantzia plazaratzen. Instituziidei inbertsio publikoak proiektu autonomo eta jasangarriak gultzatzeko erabil ditzatela esigitzen. Eta ebar. Etorkizun gutxi dauka herri batek baserritarrik gabe eta etorkizun gutxi baserritarrek herririk gabe dei egin nahi diegu hemendik oraindi gurekin antolatuta ez dauden baserritarrei bazterturik eduki gaituzten gure produzio guneetako zokoetatik atera eta gainuntzeko herritar eta erabilleekin batera Gipuzkoa Euskalheri eta mundu batera ikitzeko lanean antolatzeko elikadura burujabetza eta nekazaritza iraunkorra bizalte justu eta aske baten ezinbesteko onariak direlako. Baserria da jakintza, jakintza da irautza, irautza da etorkizuna, eta etorkizuna da baserria. Beraz, eutxin burgari. Bueno, eta apuretsetuna genukea itatzeko, e, e, zaldi guako transformazio gunearen ebera, e e, asko kaian jakin begutu transformazio gune bat diputazioak berak hitza e, eman da, e marcha asmoa zegoena erabat equipatu dago, eh guztiak egin daude baina eh diputazioak eh blokeatu egin du transformazio egune hau eta baserriagoetabatetik batetik sigitu nahi du diputasiari ba hitzeman dezala, egin dezala kudeak eta plan bat transformazio egune horretaraz eta ipinde dezala pertsona bat ba, bertan laguntzeko eta kontrata dezala pertsona bat bertako eguneroko ari erantzuteko eta eh izan hori, honek bueno, transformazio egune hori osoa oso gantitzua dela baserritarrentzat aitate honen autonomia hori lortzeko eta eta basorriagoeta batetik ba eta aurrera da e, ekintza ezberdinak eginduko ditugula la performazio egune hori martxan jardaien eta bueno, eta gehiago ere egin daitezten ta bosteri goio baen argazki batzuk eta goian itzik biskat eta hau nesan bezala, gero, pintsuak eta dagoen goida, eh, borondatian truke, okay. doa zarrimo eta, bueno, hirak iropoli zua sortzen duen hemen domestiko erdinunean. eta okay. ino galdereko aukago, ba. Uka, okay. Norbeitek, nahi badu, zeluzak aletu, utzeko dio mikrofonoa.